A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim, bismillah r-rahman r-rahim Inna alhamda lillahi na'maduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lahu, wa man yudlilhu falamudilla lahu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 Të gjitha falëndërimët i përkasin vetëm Zotit tonë Gjellë Gjellaluhu, madërimët, mëtë larta, lartësimët janë vetëm për Allahumë Gjellalu Aala, ajë me rritan të adhërohet dhe vetëm ajë me rritan të i bindet në mënirë absolute. Për shëndetit e Allahu Gjellalu Aala dhe për shëndetit tona, mëshira Zotit Gjellaluhu, bekimet e ti të gjitha të plëtsuar ambi pengamberin tonë, sallallahu aleyhi sallem, Muhammedin më të mirë në njerëzimit,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 Andaj, neve vazhdojmë në vargën të se ne kemi fillu e mbi nërlidhjen në mes besimit dhe edukatës. Kemi kalun një shëtitje, rrëth themave, e kemi qërkullu rrëth pikave të se të të kanë bërmen djetarët duke nda edukatën dhe edepin në tri kategori. Ajo është kategoria e par edepi me Zotin, edepi me Muhammedin, a.s. a.s., apo edepi me Resulin të se ne kanë titulu e djetarët, apo e treta dhe e treta dhe e treta e debi me kriesat dhe kriesat janë të shumta dhe kemi fillu nga kaptina e respektit dhe bingjes dhe edukatës raportit mirë me, me prinderit andaj edhe imam Bukhariu Muhammed ibn Ismail el Bukhari, el Imam, el Hafith ki imam i madh e ka fillu librin e ti el Edebul Mufrat ku e ka një libr të tituluar e debi dhe ka fol vetëm për hadithet e debit aty ka fillu nga e debi me prinderit e debi me prinderit nga se kryesa e par që hitë e kaptina e tret është prindi kryesa e par që hitë e kaptina e tret është prindi andaj edhe djetarët kanë fillu nga, nga kjo kategorit dhe kemi përmenjë në legjeratën e par se ka shumë hadithë dhe shumë ajete në këtë kaptineve dhe sot dhe të vazhdojnë me këtë pik respekti i prinderve dhe respekti i babës dhe i nanës dhe zakonisht në përksil lojli gjaratash ju dëgjëni nëngjarje të cilat aludojnë për të mirë në ati që ka respektu prinderit apo për dënimin që ka i ka zbri dhe pasojt e kësia që i ka, ka pësu a i qëli nuk i ka respektu prinderit. Mirë po une dët i shmongën nëngjarjeve nga se ko shumë dhe gjeni dëgju të gjithë nëngjarjeve. Neve nuk në interesojnë shumë nëngjarjeve, po në interesojnë tekstet shëri atike në biket mesele qatëtë Allahu Gjellë Gjellë nga se fjala me lartë dhe qka do të pëngamberi sallallahu alaihi sallem dhe di shkan nga shokt e ti pra nëse do të dikush a nuk kanë gjarje a nuk kanë gjarje këtë tematik ka vëdhe zërshumë dhe ka libra njëri ju mënët me më u këthi librave mbi këtë kaptinë se si mos respektusit janë dënu dhe si respektusit janë janë shpërblijë dhe ju ka thanë Allahu Gjellë Gjellë hu të mire në këtë bot Andaj, neve, nuk do të përmendem me ngjarje, por do të përmendem me citatet e Zotit Tebereke u Teala, atash që ka përmendur Allahu Xhelle Jelle Wala. Përmendëm në ngjarën e kaluar disa prej ajeteve dhe disa prej haditheve, pa u dalë me shpjegim. Sot do të ndalemi vetëm me dy ajete, dhe do të përmendim diçka nga hadithet e pejgamberit aleyhis salatu wassalam, për ta dëshmuar pa hyr as në një detaj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 nuk është i përkuvizumë aste Ebu Anifja aste Imam Maliku aste Shafiju aste Imam Ahmedi ma në menë kjesë që shprej e randë shprej e randë dhe shprej e të randa nuk kuptohë në ledë janë sikur hapat e randa që shka thonim një hazmi fjalit e randa janë sikur hapat e randa dika në mit dika në mitë se s'ka imunitet dika në shnosh nëse haku nuk është i përkuvizumë të Ebu Anifja Nëse haku nuk është i përkuvizum të imam Maliku, nëse haku nuk është i përkuvizum të imam Shafiiju dhe të imam Ahmedi, para me ndote dikush tjetër, së mundët. Haku është i përkuvizum vetëm në shpalje. Hak, absolut, zgudzëm me hi e dishimin ajet. A mundët me dishu dikush se një fjali e buanife e ka thonë gabim, ka të drejtë. Nëse e ka thonë një imam tjetër. A ka dikush me dishu, a ka mundësi dikush me refuzu një fjallë të Imam Mahmedit? Ka mundësi, ka mundësi dhe i bëndë e mi a ja refuzon, dhe të se ka të mamë qëto? A ka dikush mundësi mi than Imam Malikut qëtu se ki të mamë? Po! Por që i më plëtë djetar i kanë than, Imam Malikut ti me ndonë se qka thojnë me di nëse ja hakë? Ka thonë po, ka thonë gabim e ki. Imam Shafiju e ka dikushka shakako gabim? Po! Domthonëse te këto të, të mbyllit nuk përkufizohet e vërteta. A ka mundësi diku ma ma ma ma ma andaj më përkufizoj? Atësi ja, andaj për këtë arsye na do të përmejnë vetëm citat të Zotit. Citat të Zotit që janë pajtuë ehli sunneti dhe bidati se kjo është fjala e Zotit. Kjo është fjala e Zotit, nuk lëviz, nuk lëviz. Prandaj do të ndalemi me diajtet edhe me diçka nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qadan Allahu jalla jalaluhu nasur an al-Isra Dhe zakon e shvlezër, kër flasin djetartë për respektin e prinderve, e morin këta jetë në surëm el-Isra. Andaj dhe i bëny këthiri, si mufesir, si komentatorit Kuranit, kër i ka kalu ajetët, kër i kalon ajetët e respektit e prinderve, fol shkurt. Kër vjene të kja ajetë, gjanohët. Kër vjene të kja ajetë surës Isra, ajeti 23 dhe ajeti 24, zgjërohët. Se, nga sa Allah e përshkru në këtë ajet, në majën e matë mirë të respektit, së mundët ndrygjë mu, mu, mu përku vizuhe. Ska, qështë dhe da shofënë. Andaj, vetëm lezën e disa herë këtë ajet, vetë da shifën i madhështin e Zotit e Bareke, vëtë ala. Thëtë Allahu gjellë gjellaluhu në surën El Isra, ajeti 23. Vë qadha rabbuke alla ta'budu illa ija. Allahu ka vendos me urdhër të prejrë që mës të dhurot asë kush përveç ati gjelle gjelalu hu. Wa biluali dejni ihsana dhe me prinderit të silëmi mirë. Subhanallah. Mune kemë përmenë qëpeshë se në gjuhën arabe ajetet këptohen ndryshe. Dhe na mundohu me gjuhën tonë mjafruhe. Djetarë të fjallë, ihsana ka një shpekim shumë të qëdeqshëm. Se Allahu nuk ka thamë nuk ka thonë me prinderit bë një mirë po buk falisht a jetin me përkëthi është kështu dhe me prinderit bë mirësi dhe me prinderit bë mirësi djetarë ka thonë pëse zote ka pruket shpreje dhe me prinderit bë mirësi ka në thonë kjo është halë gjendje pro këtë shpreje të arabi këtë shpreje të arabi kërë thoje dhe me prindin bë mirësi dhe nuk thot dhe me prindin bë, bë, bëjmir, qile është dalimi, kanë thanë, dalimin mes foljes dhe përshkrimi gjengjes është se, kur t'jep folje, mundet mu kanë e përkufizume. Por që mu dhe Allahu Gjellola ka thanë, u aqimu s-salah, dhe fal në namazin. Mirë, për po kjo është kohore. E falë dhe shkon ka shpia. E falë varzin dhe e krinë obligimin. Gjysore në ditë ti merë namazin. Kjerat njëse tre e gjysë, jesin tjera kaptina andë allahu nuk ka thonë bëni mirë po që ka thonë bëmirësi kuptimi cili është në as një sekon të gjendjeve tuaja nuk gudzon mës me pas bëmirësi a kuptu që shëbjën shë allahu dhe as një sekon nga vepra nga gjendja juaj nuk gudzon më, më, qilësu me pa bëmirësi nda i prinderve tuaj andë e ka thonë u e biluali dejni ihsana Kjo është shpegimi djetarët të këtja jetit. Në nuk guzënë më gjithë të dikun i pa të lësu me bëmirsin dhe i prindërve. Nësë Allah e ka kërkuë. Allah e ka kërkuë. Pasë e thotë, imma je blughënë rindë kelkibara ehaduhuma au kilahuma. Thotë Allah u gjellë gjellë lu. Nëse ndë njani prej atërët dyve dë njani nana ose baba e arrin në moshën e pjekuri, e pleqëris, lodhjes. Au kilehuma, apo të ditë, e arrin të ti, që shka thonë, indek të ti, kur ti i kin kujdes ata. Njoni ose të ditë, felata kullehuma uffin, atërë më së thujas uff. Thot djim nuk e thiri, në komend, s'ka ma poshtë. Nuk ka ma poshtë. Do me thanë, t'kish pas, diçka. Pak ma poshtë, kish thanë më se thuj, s'ka. Of, as fjallë nuk është bile. A, of, as fjallë nuk është bile. Po, of është ofshamë. Nëzjerje e një tonacioni i cili a ludën në gërditje dhe bezdisje. Uff. Pra, as nuk ka thanë, mi a thanë nëjë fjallë. As tonacion që nuk ka fjallë, hiqë nuk ka fjallë, nuk guxon me thon, derisa dietar kan thon, edhe kur t'ia krysh punt, zguzon me thon uf. Ta kërkon një kërgesë, ja realizon, nuk guxon me thon na, ama uf. Kjo është e para. E dita dietar kan thon. O alat, fala ta qul lehma uf. Mos e prish fytyrën. Mos e prish fytyrën. Domë than, mos bën geste, çka ka në mundsi Atomi lënduhe. Vezër, a ka ma detalë se që kjo? A ka odë ma detalë? Andaj, thash në legjeratët e kaluara. Kur do një me e kuptuhe surën, pamjen e fejes, qëllë në Kur'anën, mësi qëllë një njërzit, mështu i valat që ki njëri i devot që ma ta marë pi qëti. Jo, ka mundësi shumë i devot që mirë, po nuk e ti këtë këtë këtë këtë të këtë të këtë të këtë të këtë të këtë të këtë A mundët dikush, hoxja për po pa hoxj, me ta shpegu që është të përprindër, s'ka mundësi. Kë nuk nën kuptan se shpegu si ka rritë këto maja, po kjo du të me mri. A, është e qartë. Andaj, djetarë kanë dhënë, Kur'ani Allahu Gjelleluhu është detajzuës, nuk ledi qka ka pa shpeguhe. Pasaj dhëtë Allahu Gjelluhu ala, wala tenherhuma. Dhe mos i refuzoh ato dë mos e refuzat të në kërkesat dhe nëher Allah u gjelohat shprejnë felaten her huma e ka përdojnë dhe të jetimi o emmal jetime felaten her dhe jetimin mos e dëbo mirë po pi ka rreth që këtë fjal ka rreth et etymologia dhe burimi kësaj fjale me që ke shprejnë i thëjmë dhe zër lumit lumit që jetës. Dë mëdonë, lumi e merë se indin edhe nuk e ndalë, e qonë, nuk e ndalë, shtratin e vetë. Allahu Gjellë Gjellë Luhu thotë, mos i mërë ti urdhët e atinë, edhe me, me, me i përdhësë, dhe me i shpërfilë, dhe mos mi morë ato me sërëzitetë, felatën herë huma. Mos i mërë ato si mi gjujtë, bere urdhën gjujtë, jo, felatën herhuma, mos gafonë vitraj tuk shtu, po që ish e mërën me precizitet. Pasaj thot, wa kulle huma kaulen kerime, dhe thua ju atyre fjalë fisnike, fjalë fisnike, keram, në gjuna rave i thojnë, rrushit, rrushit, se është i andull, andaj, për i kësa i fjale është morë fjala kerim, i mirë, buyar fisnik i cimert por Allahu dha fjalën kur t'ia ja dhuajsh vet fjala me çel e gjymert me vet fjala me çel fisnike do të thon Zoti jon nga fillimi i cilësimit të bamirësisë nuk lë sekond të jetës tonë me pas dë një shërarë lënduos thumbuos shqetçuos torturuos ndaj prindërve nuk lë as një herë Pasetet Allahu gjellu ala, wa khfid lehu ma gjenahet dhulli minar rrahme. A kjo ajet vlezër? A kjo ajet, djetarë thëjnë, kjo ashka Allahu i ka sprovu të gjithë robërit me autoritet dhe pa autoritet. Kjo ajet, ajet 24 tisurës, isra, kjo isprovon njerëzit me autoritet kundrejt karshi prinderve të të rë. Qka të të Allahu gjellu ala? و اخفض لهما جناح الذل جناح الذنكرى هذا Allah kur i ka përshkruajt me las ka thon du ejniha me me kra e krot gjuna rabe kur përdoren për kanari jnahi Allah e përdor për melat që janë mëlloja ande ka dombe pejgamberi alayhi salatu selam duke t'i thujtë gibrilin a.s. e pa është gjibrilin me 600 flatra, do më dhonë me kratë të, të mdoja. Allah dhëtë, këto kratët tu shka i kiti, shka të tjertë vazh i madhë, këto kratët tu me të të të tiki autoritet të njërzit, autoriteti jotë, pozita jote, grada jote të njërzit, fuqia jote nëse je pushtetarë, autoriteti jote nëse je autoritet shëmë, fama jote, kitë këto janë gjëna, se ti je me kramet të. Ka thonë, kitë këto, karë që të të në, u ahëfët, u li poshtë. U li poshtë. Në njëri, ka zonë autoritetin të njërzit. Unë jam autoritativ, unë kam fjalë, apo pushtetor, i pushtetari i ka zonë pushtetin. Kitë këto allohu, ka thonë, kitë fuqishka e kitë të njërzit, tash nale, u ahëfët dhe këtë i thonë gjërë, zhagë me ngrejt. Dhe që kam su pak gjuna rabe, e din, dhe që këta më thonë, khaft, hurufull khaft di, shkronjat e khaft dit, gjërrit, që e ngrejnë të poshtë fjallën, e qojnë të poshtë me kesra e bojnë, e khaft dithojnë kër e ngrejnë në shka zhjak, Allah odhët, këta autoritetet që ka i ki, ngrejnë i zhjak për paratë të një, dhe këta jo prapë me të meti met autoritet, ka thonë, gjenahë e dhullë, i il shonqrat me me porulje ëhmë jo do hanj se po të ngoj ama ajdi se çfarë autoriteti kam jo dhul me nënçmim me porulje pse këta allah nuk e ka thën kur kush allah u pëthot nuk kaktu për jashtim nuk kaktu për jashtim të gjithëve wa khfad janaah ulli, ulli krahot me për ullje dhe ka than këta edhe për mrejna zgudzonë me ba me siklet, argument minë rrahme, me rrahmet kër dikush e ban një pun me rrahmet, për mrejna kër e ban me rrahmet për mrejna do më than, ati ka dhe më shuri e Allah dhe thot jo veç me ull krahin jo veç më ka një për ull, do më than me ngrejnë gjak për toke, jo jo edhe mrejna mos me posë në një ciklet të madhë që kështu që qi unë e do më tonë këtë këtë autoritet shkohet e ula jo me rrahme me rrahmet kjo është kallë e lartë të janë shkallë e, e, e, e lartë lart. dhe këta Ibrahimi a.s. ka praktikue dhe të shohëmi në dhe citojna nga surja mërje me lejnë e zotit të bareke vë të ala pas taj pas kësaj cilsimit dhe kjo është preja më në manë kjo është preja me lartë ulli, krahët, me përullje dhe mëshirë. Me përullje, kanë thonë djetarë, prej për jashtë, me rahmet prej për mrejna. Se dhulli është prej jashtë, rahmeti është prej mrejna. Pra nga mëshira e brendshme, i ulli, krahët për para tëre, dhe nuk ju ka zonë atyra autoritet. Edhe nëse je krijetari një përandërije, te ato s'ka, si e krijetarë te ato. Te ato nuk je krijetarë. Po, djetarët kanë shpjegu se prindi kër është autoritativ fëmija i tëre, ata këtër temës që qështë dhëtë atyre, mi ufolë atyre, prindërve. Mi potashë jemi kundrejtë fëmijës, kundrejtë njeri kërë që i babës vetë dhe në në në zvetë. Këtu s'ka autoritet, Allah o dhëtë, sa dushë mi pasë platrat, po është kemi ullë. Shë mund është me dhëmë, e ja, e di beti ku shë jam jashtu në? A e di ku shë jam jashtu në? A e, Wakfad, ule, ule. Ësht, gadan, wa khfad ula ula kjo është fjala e Zotit te bareke o ta pasai gathon wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira dhe pasai gathon dhe thuaj dhe thuaj o zoti im mshiroj ata dy qish me kan rrit kur kam qen i vogul kjo moja dhe do të u fol krahun me porulje, me mshirë dhe jo veçkash. Nëse më thon tash, tash, a ju jo bbona keq? Po, ha tum. Tunjajeta. Jo, duhom e bë. Edhe lutje më shtua. Edhe lutje më shtua. Mshiroj ata të, të dy, qysh mo kan rrit. Dhe dietar të kan thon, qysh mo kan rrit Zoti për kët fjali e ka bë obligim. Respektin e prindve Andaj sur e lukman Allahu Gjelle Gjelalu i shka thot Në gjuhën e lukmanit Kër i ka thon Ani shkur li Wali wali dejk Më falendero Muar e prindërit Kanë thonë djetart Wahad e lë fiql E ka njësu zoti foljen Dhe ka kërku me të dy Këtë janë shpraje të djetartë të quditshme Wahad e lë fiql e ka njësu foljen, ka kërku dy vepra. Pra allohë nuk thotë në surën lukman, ka thonë, më falendero mu, dhe falenderoj prinderit. Por nuk e ka shtu fjalën dhe falenderoj prinderit. Por e ka lanë me nja, tu gëdash me kalzu, që atësh lartë mërinë haku i prindit, deri sa e ku më lanë me foljen teme, që aty e kum ku më shti. Që aty ku ku më thonë, falendero mu, me qatë folje, e ku më shti edhe e dhe prindërëve. A kuptut? Edhe njëherë. Allah dhe duesh e një shkur li, vali, vali, dejkë. Falenderon mu edhe prindërit. E sejnë ca kon me thonë, falenderon mu edhe falenderoi prindërit. Po e ka lonë, nuk e ka përserit, falenderoi për zdyti, për me tragu atës lidhje që kanë të uhidi, falenderimi i Allahut me falenderimin e prindërve. Për çka përshë, për një tën arsye për të cilat adhurohet Allahu një pjesë e asaj e meriton prindi. Cila është ajo? Li anallahu se Allahu ka thënë ai i cili ka nxjerr në ujud, në ekzistencë dhe se bepi ka thënë prindi. Pra Allahu thot falenderoj shumë të nxjerrë dhe falenderoj rrugën në për të cilën të nxjerrë. Apo, sikur që e ka tonë La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Dhe Muhammadur Rasulullah O sharti la ilaha illallah Kush nuk e thotë Muhammadur Rasulullah nuk e pranur la ilaha illallah Po kjo është njëri Ajo është zotë se, se aje ka po, aje Kime falenderu më susin në tanë Kime falenderu të tërguarin temë Se mës me pas qenë ajti ka e mirë qe vesh Në dhe njarë lidhjet Janë të, të, të pandohme Qështë ka tonë për nga mberi Sallallahu alaihi sallam In në min i gjelali la prej madhërimi të Allahot, të Allahot, është i kramu, hamilil Quran, me enderu barëtësi në Quranit. Me enderu barëtësi në Quranit. Dikush, nuk, kam, nuk di me minda këta. Theta, bashkë me, me, tota, bash me Allahin ka lidhje, po bashkë me Allahin. Gjelle Gjelaluhu. -gjell Andë këshiko Allahu Gjelaluhu alesh ka thatë, dhe thua ju atyre fjalë, dua e cila përfshin irham huma, më shëroja të dy dhe si kërë më, më kanë rritë dhe më kanë botë të rbije kërë kam qenë i vogël shembul dhe model më praktik izbatimit të këti ajetit djetar tojnë është Ibrahimi alejë salatë vësselam e në surë mërrjem të deruar dhezër, Allahu Gjellaluhu e përme, në surë mërrjem në surë mërrjem Allah e përshu një, një, një pjesë, një fragment qas në shkoputje nga jeta Ibrahimit e Ibrahimit alayhisalatu wassalam dhe çdo fjalë në këtë jetë është zgjedhur se si duhet njeriu ta trajton prindin e tij na thot Allahu xhellaluhu në surën Maryam ajeti 41 ajeti 41 thot Allahu la wala wadhkur fil kitab Ibrahim per kujtoje në libr Ibrahimin La logon që thura, kështu i thot për kujtoje kët, për kujtoje kët pejgamber, sepse janë të mëdhej. Për kujtoje në libr Ibrahimin. Innehu kana sidiqan nabiyya. Sepse ka qenë ai njëri besnik dhe pejgamber. Dhe kët mukaddime dhe kët para thanë çka e bën Allahu për më kallzonin nisën tjetër, pastaj çka vjen, për çka e thot. Pse e lavdron pastaj e kallzon për më thon, krejt ajo çka vjen në mas. Dhe çka ka më kallzu tash për Ibrahimin. Nuk ka mundësi me livrit As pak nga e drejta Argument se ka qenë sidik Besnik dhe pengamber Zdell prej ti diçka qka s'duhet Zdell diçka Qka nuk duhet Andaj, ky sidik dhe ky në bi Qa ka po ba me babën e vet Idhë kaleli e bihi ja e beti Kuri tha babës vet O baba jem A di nuk anë kam pos babla Babë e ka pas fabrikën e idhujve, njerën cili nduqan dhe datë ka shqip idhuj. Nuk e ka pasaj me defektet dikontaktok. Idhuj, aj ka gdhenj, aj. Dhe me ata ka folë, për me e shpegu ma thjesht, ligjvënsin, atë qka e ka, ka, ka caktun ligjim e asaj kohë, idhujn, putin e ka ndrejqaj. Dhe me ketë ka punë, ta kini parasysh, me kam bovlet. Se ka njërë së të nuk e nje babon të temë. Qili dëkodë bë babo jëtë që ki nuk ka? Q qili dëkodë bë babo jëtë që ki nuk ka? Nuk ndrej që idhuraj, sigurt. Ajë nuk ndrej që idhur. Po edhe nëse ndrej që idhur, Allah dhe të të që, që e Ibrahimi. Shire Ibrahimi. Në nëse nuk ju vlasë me atyre se si Ibrahimi, që shkera mithirë të Ibrahimi? Nëse neve nuk i vlasmi njerëzve qishu ka fol Ibrahimi, qish kena mundësi me thamë, po thrasim të Ibrahimi, A? qish kena mundësi me thyrë të Muhamedi Alehi Salat e Salam dhe nuk e shfridzojmë oratorim dhe të folurit si ajë, së mundët, nuk ka mundësi, se për nga mërtë nuk nacion, ki me thyrë qish këmë thyrë, nëse dorë rrugët të eme, qish unë e thyrë, Dhe Allah nuk është i knasë me thirë njërzit vetëm se qish ka thirë për nga mërës e sëllem. Normal, për nga mërës bëhot kërkush. Për nga mërës nuk bëhot kërkush. Mi për me dalë komplet nga rruga e ti, nga stili ti të folurit, nga sielja e ti. Pastaj me thonë, ehe, kitë këto unë e kam i arsjetu dhe kam i justifikue. Se unë jam të thirë. Jo, ja. jo, ja. se se kisi kletin më të matë se këtina. Puta ka ndrej iz qal li abih ya ja, abati o baba jam na kemi përmend se ya ja, abati ç'e n'kupton nuk ka o bab nga këtu jo ja, ya ja, abati stili më i dhimbshur i folurit stili i më dëmon ngjuaj shqipe besoni nuk ku m'xhej dot një shprehje nuk e di babush baba jam i dashur me shtua mirë po dietar kur thon gjeneral abe sti li më i dhimbshërit të folurit kështu është pra tash kuptoje sicile dit duhet me dit çka po do të më thon dietar o baba jan kujt i thot deputetit kryetarit shkieve kryetari i shkieve fabrikant i idhëve i kagdhën dai vet vati ka i ka marrua vati ka drejt atu folën një i njëri shumë të madh Kryje në kufër dhe një idhuj dhe në shirkë Në këta të folë dhe stilin e bucije shka e përdor Ibrahimi alai salatu selam Besoni se njërzit e kanë të fështir me përdor Me babën e vetë musliman Me babën e vetë musliman Se ne përdor Këtë stil shka e përdor Ibrahimi alai salatu selam Thot Limët e abudu Ma la jesma'u Wa la ju busiru Wa la ju gni anke shëjë O baba jam se po e adhuron ata i cili, asë nuk dëgjon, asë nuk shikon, a asë nuk dëban në dobi asë një sendë. Djetartë kanë thanë, ka fillu nga ajo që ka është e përbashkët, edhe aje di, edhe kje di që ka pifot. Pra, oba bëja, ti veti të maru, vetë për adhuron. Mukon që nga zotë, të ja maru kërajin, thotë ka dalë, se që ta sedu. Të të amaru veç, thot momos m'ban ma çeta sesë du. Po Zoti smurit më kanë këstur ha shalil lah. Allahu na uridh. E Ibrahimit çka i thot? O babti me durte tua e marrën këta. As nuk nin. Çka as nuk nin. As dukun nin tu i fol. As nuk she, çysh she, ti amaron sit. Ty shefaj, ti domon rob i amaron sit Zoti. Ha shalil lah. Allah është i madh pe asaj çka i përshkruajn njerzit Zotit. Ka thon dhe wallahu unni dhe aj së të ban dobi kur gjo, argument, po ty të maru, qish mundet loqë i hotë me dur të tua, mu maru, pasaj e me të bo dobi t'i e. S'kha mundësi, mirë po kjo është pike për bashkët, e cile kupton edhe aj, edhe ki. Andaj, shikoje hitabë. Unë s'po du me i detalët e dobive, do më dhonë, mësimit të uhidit dhe në, të folorit mbi, pikat e nervave të shirkut, nga se jemi të tematika e respektit prinderve. Pas të i thotë, ja e beti, inni këtë gjë eni minë l'ilmë, o bëba ja, mum ka orë për i dijes. Malëm jëtik, e cila nuk të ka orë tyje, që a thënë komentatorët? Foj, ja ka thënë nge shpreje se në të zakontën njërzit njënë si kletë me ndjek djallin e vogël. Mare për i njëzë e thënë, a, me djallin të të kanë e bojë? pas kamas tru diagonal. Në zakonshëm, një një lloj vështirsie që shpishkon pas xhalit tan. E Ibrahim e ka dit këtë. Çai gafon, o baba jam. Jo ti më mendjek, po helmin e Zotit. Jo unë, jo. Nuk po tham mua më mendjek. Se unë s'jam burguish më mendjek mua, po janë tash ngjet pozit se Zoti më ka dhënë helmin ja, ja, ja ja e tij sa ka dhënë. Me ja me ja me alezu atmosferën. Me alezu do mund të që nëse je ndjek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 Inë shëjtane, kanële rrahmani, asije, ka thanë, medhë vërtet, shëjtani ndaj mëshirusit është rebelusë, gjunacarë, mëkatarë. Djetarë ka ndamë pëseja ka përmenë emrën e mëshiresë, pëse s'ka thanë vërtet shëjtani ndaj Allahot është rebelusë për ndaj mëshirusit, ka dashmi kaldu, ve prajote që ka tipe banë, Atë që e ka të madhe, Allah u mëshirën, që këtë vejë për së sënë e përfshimë. Allah u atë që e ka mëshirën e madhe, s'ka ndë një gjunat që s'munet me përfshimë. Ama shirkën jo, shirkën jo, pse nga se e, e ka caktu veta i gjellëvala. Pasa e ka thanë, ja e beti, inni e khafë, o baba, jam unë e tutë në për tyje. Inni e khafë, unë e kam frikë për tyje. Në e khafë, unë e kam frikë për tyje e jemës se ke adhabu minë rrahman që mëzë të godasë një, një adhab një adhab, një dënim nga rrahmani, mëshirusi në mëdanë mësije bje punën ti me të dënu mëshirusi atëher atëher, atëher më kjo është mërit e vej pravetua fëtë e kunel i shëjtani velje e dëbash miki shëjtanit a unë zdu mu bëm i kitina zdu, zdu, së kam qef ti mu kanë miki i shëjtanit pasaj Kale e raghi mun ente anë alihëti Tha o oh, Ibrahim A ti në gjallë në veri dhe gërdi për zotat e mi Ja Ibrahima O oh, Ibrahim Le inlem të nëtehi Nëse nuk ndalësh Le argjumen nëk Ka me të gurëzua Ka di të fësira Ka me të gurëzua me gurëi Ka me gjujtë me fjallë Pase ka than Wehgjur një melie Dhe lemra hatë dhe ik mu qafës, wahgjur nime lije, ik, ik, lërgëmu. Pa në mendoj që që që ka prit, që që që ka prit, baba vetë, kale selamun aleyk. Me në paston neve që i këshmi thonë. Po të i se mëriton ketë që ta shëtë atash, se të këshish përsi i lëki. Ja, yeah, ja, yeah. kale selamun aleyk. Ka thënë, ka disa shpikime, disa kanë thënë si ka thënë selam, disa kanë thënë, ka thënë selamun alejk për muje i lirë. Unët nuk, nuk dëmtoj, je i sigurët. Saj kur ka thënë wehgjurni me lije, lëhiq mu qafe, ka me ndu se mëndu se mëndu me a këthime të keqë. Ka thënë selamun alejk për muje i sigurët, nuk të prejki, nuk dëmtoj, se es tëgë firuleke. Rabbi, kam i kërku falje zotit të më për tijët. Innehu kenebi hafije, sepse Zotë i jemë ndajmeje është i butë. Sepse Zotë i jemë ndajmeje është i butë. Dhe na nuk duhet të himë në tefsirë të detalëshëm të këtëre fjallëve, për shkak se nuk e kemi tematikën. Tematika jonë nga këto ajetë e është vetëm një sentë. Tonacioni, zëri, sëllja, raporti, Ibrahim, babë, jëbesimtarë. Bab krijetari jo i hyjëmbëtarëve, bab fabrike jo i hyjëmbëtarëve, bab prodhuesi i idhujve, skalitës i idhujve, gjëndërës i putave, krye të paganizmit. Dhe ket këto o babaja, o babaja, mo mo shetane, mo zazninki, mo zaz bandobik, ha? Kështu, kështu Ibrahim i Alaihi Salatu Selam e ka trajtuar prindin eti. Dha ajete të shumta allazat në Kur'an nuk kena mundësi për shkak se nuk doim ta zgjëllojna vargun çu të mbështejmë vetëm tek aspekti i prindërve, edhe pse nëse na në mundson Zoti jonxh lewala, në të ardhmen përmend edhe më shumë hadith edhe më shumë ngjarë në këtë tematik, mirë po ajo që duhet ta kuptojë robi është se njeriu është i ndërlidhur në besimin e tij me disa vepra, të cilat prej një kandid janë edeb, mirë po ky edeb shpesh është e gërvish dhe e thumbon dhe e gjūn në gur besimin e tij dhe e mangtson besimin e tij. Do të përmendem disa hadithe të pejgamberit alay salatu wassalam dhe me kta e përfundojna. Pika e parë të së cilës do të përmendem, çka e ka përmendur Imam Buhariu në librin e tij Al Adabul Mufrad është ajo se pikturë dy prindërorë që i është më hakli. Kjo është e para asha duhet, më përmend. Ngase jemi të voll për dy, jemi të voll për dysh, i cili është prind, prindërorë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 wahna ala wahm ajo e ka bart dopsi pas dopsije vështësie pas vështësie kështu që, që Allahu xhejeloala me drejtsinë e tij ka thonë në anën e kije tri shkallë më lart se babën disa dietarë kan thonë po shkakse dëmshuria e nanës është më e madhe se çela ja ofron djalin dhe fëmijës vet kështu Allahu për atë dëmshuri ka thonë ta respektojë më shumë se sa babën pra ata respektojnë bashkërisht dhe dietarë kan thonë disa dispozita janë të përbashkët disa dispozita janë të ndara. Nëse thotë dikush, cën li jash për të redidhve, maafër, mi u bind, i themi nanës. I themi nanës. Pas taj vjen baba. Pas taj vjen baba. Kjo është adit i pengamberit, sallallahu aleyhi vësallem. Dhe rastin tjetër, që se zilën e cejka në legjeratën e kaluar, dhe së ta është du të ciptojnë riva jetin, edhe ajo është se Abdullah ibn Abbas i për gjunahot e mdoja nuk ka po fëshins shlijes uj matë madh se sa respekti prindër nga Abdullah ibn Abbas nga ata ibn Esari zansi ti thët nga ibn Abbas se i ka arë një njëri Abdullah ibn Abbas dhe i ka tham inni khatoptu khatop imraeten fe ebet en tenkihani une këm gërku vajzën dorën e një vajze pa jo ka refuzue që mu martu me muhe ve khatabeha gajri dhe e ka lip dikush tjetër fe habbet enten kihahu dha jo ka pranu dhe ka dashtat tjetër një njëri e ka dosht një vajz e ka lip se ka dham ka shku tjetër e ka lip e ka dham e ka dashtaj fe ghirë tu alejha fe kateltu ha atë shumë ka pizilia për atë gruje derisa evrajta Vesh më stashofë me tjetër Zotin Arut Kjo është mesejn e tjetër Së në dhe të flasme Se sa ka mundësi ishki Dëshuria e pa kontroluar Me e qu njëriju në kufër Dhe në gjunahet mojë E ka vra Pra një gjunah e ka që në gjunahin tjetër Ishki e ka që në gjunahin tjetër Dhe vrava ta Fe hellimin të ube Në disa transmitime Këta e ka bo në gjahiljet Këta e ka bo në motin gjahiljet Pasaj e bëlluaj bënja basin E dhe i ka dhe a ka dhe një taube e kun vra pra si kur i tha të veç unë e di ata që e kun vra kur kusht e di F, a ka dhe një ruk mu pënduhe kal i tha dhe dulej mi abasi umuke hajjetun nanën gjallëki nanën gjallëki kal la tha jo kal e tub ilallahi azza uajjall tha pendouta Allahu azza wajal wataqarrab ilayhi mastata't munahu muafrout azzati sat kish takat kigojonat mat kivron jer pa hak fa dhahabtu fa sa'altu ibn abbas tha nzonsi e pastaj shkovaun te abdullah ibn abasi dhe i thash lima saltu an hayati ummi ka fal abdullah ibn abasit e pse e vete fillimisht a e kinon ngjall çe i ka thon qire është për eja. Tha Abdullah ibn Abbas, inni a, la a'lemu amelen akrabu ila Allah, hi azzawajal min berri l'walidati. Abdullah ibn Abbas, për nga mëri aleyhi salatës salam, ka thonë, o Zot, mundësëja, dhjali tajës tem, mi e kuptu Kur'anin, me e morë rësh Kur'anin, edhe e ka morë rësh, radhijallahu anë, vë ërda. Ka thonë, une, nuk di ndë një punë, Më afru se ka allohu, se më kënë bëmiret ndaj në nësë. Vrasje, zina, katastrofa, qish me, me pëshinj këta, qish me pëshinj, qish me -sh shlyje. Ka allon, në nënën e ki gjallë, nënën e ki gjallë që dhe me thanë se respektin dhe i prindit, respektin dhe i nanës, është prej, prej sendeve që mësë shumë të njëriun, e afron ka Allahu të bareke, vëtë ala. Andaj shikoni djetarët, se se kanë prue pshimin e gjunaheve me respektin e nanës. Andaj djetarët kanë dalë me rezultat, me rezimej. Prindit, kur respektohet, adhërohet Allahu Gjellë Gjellalu. Prindit, kur respektohet, dhe nanë ndërohet, është adhurim dhe i zotit e bara kjo vë të ala stuji, A ndekë a dhe në mështu i uff A munë është të ufol namaz me thonë oh, jo. A uve sa i rangë Te e fol dreken Me bokë si fëtira Me bokë si gjeste Tu a gjëru Ramazan A munë është me thonë Shka u boabe Tanë ditë në shash Unë e pabuk Asa njëri ju e thotë në hakin E adhurimit Tjetër e cilë është respekti në amës A ba una kam ingu të në kënë kolla A ba una Unë kam us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 Ona nuk ditën i vaj për çka mundësimi është lule, miashly, ktina, ketjuna për vete respekti dhe bamirësia ndaj nanës Satina. Tjetër hadith nga Abdullah Ibni Umere, sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njohës i Kuranit dhe sunetit të pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, madje kan thënë dietarët, nuk kemi gjetë sahabi më i zellshëm mëj përpikt, ndjekin e sonetit, se sa, Abdullah ibn Omeri. Dhe i risa transmitohet, se pas shumë viteve mësi ka ndrujet për nga mberi a.s. duke e cë rrugës, veç, duke e cë u ka u ka lakue. Qështë e të e cë rrugës, ish mu lakue. Si kur ka odo një penges. Ka thonë, pëse ban kështu? Ka thonë, e kun po, kërë një mi ka një ditë për ditëme, për jam samë, këtë rrugë, ka qenë këtu një drunë e për, e na përkull me, me kalu, ka thonë deshë të me përkujtu që ata. Në nuk ka majtë zëllëshu, s'ka majtë zëllëshu. Ka arë njëri prej këvarijgjve, ka arë njëri, këthot hadethe një, tajsele të bëni mjës, ka arë njëri dhe ka thonë, këntu më anë në gjedet, dhe asopë të dhunu ben la eraha illa min elkebair, ka qenë prej në gjedet, Najadat është një njerëz i cili e ka emrin Nejdatu ibn Amir, ka qenë bre Xawaridve. Dallët grupi aty në bazë të emrit të atij prishë çka e ka pas. Nejdat. Thotë kanë qenë me këto njerëz dhe i kombati sa xhunoja, i mendoisha për xhunoave të mëvojta. Çe kanë zakaran ata. Dall dal, jo kët çet çet për jashtë kjo. Domthonë nuk ka ato shumë shumë shumë mohabet. Kët çet për jashtë, kët çet për jashtë. Thot fedekertu dhalik al ibn Umar, ai ja aprun Ibn Omerit. Abdullaj për një omejri bithon Ti qka të bu për këta Kale ma hije Tha Ka zëmë që aki bon Kultu këta vë këta Kështu kështu këmbo Nuk e përmend që a ka bon Kale lejset hedhihi minel kebair Ka thonë këto që aki bon Së jam për gjunave me të mdoja Nuk jam për gjunave të mdoja Hunë në tisa Ka thonë gjunave të mdoja Janë nant Nën gjunave Dhe për tëre e ka përmend Mosë respektin E El ishraku billah, el ishraku billah me bo shirku Allahu jallahu ala. E dyta, wa qatlun nasme, vrasja e shpirtit, marrja e shpirtit pa hak, wol firaru min az-zahf, ikja nga nga fronti, ikja nga nga lufta. Nuk bën me ik njëriu nga lufta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thanë, mos e kërkoni luftën. Asaj është sprov. Mos e kërkoni luftën. A nëse vjen ajo nga rrethonat e pa dëshiruar ti juaja atër muzikën. Kjo vlen edhe për luftat të ftohta, luftat e xhamateve, luftat e bindjeve, luftat e besimeve, luftat e fraksioneve, zban me hik. Me thonë kësaj nuk i dilet karshi. Ja unë nuk kjo kaur presioni më deri këtu, jo. Al firar min az-zahf, zban duhet me nei. Duhet me më qendrua. Wa qadhu al muhsana dhe akuzimi i gruasë ndarshme do thon ë kjo grua këtu këtu këtu kjo është për gjunove të mëoya u akllu riba dhe ngranja kamatis u akllu mal el ytim dhe me hëngur pasurinë e yetimit u ilhadu fi al masjid u ilhadu fi al masjid dhe me bë ba gjunoha dhe me mohu zotin te bareke u taala na xhami walladhi yastaskhuru wa buka'u al walidaini min al uquq el ai cili nuk i respekton prindërit dhe i shtin me kajt el ai cili nuk i respekton tallët dhe i shtin me kajt wa buka'u al walidaini min al uquq she shikojme domoshem ne meris tash pikit kthe ne 9 gjonave çka i thot قال ابن عمر اتفرق النار اذا عبد الله بن عمر ايتو تزارمت ايتو جهنميت وتحب ان تدخل الجنه اكيد اشير ماي جنات قلت اي والله فبوا ما شاء الله كيباي شخص قال اذا عبد الله بن عمر احي والدك ايكي جال پرندر قلت عندي امي وش نامن قال Fëvallahi, i tha Abdullah ibn Ameri, pasha Allahum, sahabit kërbetohen, dojnë me ngritë meselën, dojnë me vëtë madhe, fëvallahi, pasha Allahum, loë elen të lehe lkelam, si kur të zbutësh mua vetin me ta, u e të amë të hatë ta amë, dhe të i pësh me hangër, le të dhkulen në lë gjennete, me gjithë të nebë të lkeba irë, ke me hinë gjennetë, si të hikë është dhe që të nëve tjera gjunahave. Cilën vej përja ka potencuë për me hingënët dhe me hikë pizjarëmit me zbut mua bejtin me prinderit. Në këtë rasta e ka posë gjallë, në në, në këtë rasta e ka posë gjallë, në në. Gjithashtu, të përminë me dhe nga Ebi Horejra, radhi Allahu anë, dhe me këta e përfondojna se si Ebi Horejra e ka respektuën nën atë se ka të sin i but me nënën e tij andaj transmeton Abdullah ibn uh, Muhammad ibn Ismail al-Bukhariu nga Maula Ummi Hanin ibnatu Abi Talib axberahu annahu raqiba ma Abi Huraira thot ka hip me Abi Hurairun na mejetin transmutues ila ardhihi bil aqiq fa idha dakhala ardahu sahiba a'la sawtihi thot ka shkuar më e bihuriren dhe e ka takuar nanën e vet. Në një transmetim tjetër, çdo herë kur ka dalë pi shtëpi dhe ka hyrë në shtëpi, i ja ka thon këtë shprehje nanës së vet. I ka thon "Assalamu alejk warahmatullahi wabarakatuh ya ja ummata." Ka thon "Salamu alejk warahmatullahi oj nana jeme." I ka thon ajo "Wa aleikumus salam" wa rahmetullahi wa barakatuhu i ka thon ebu Hureyra rahimekillahu kama rabbejtani saghira i ka thon allahu t'ma shiroft qishm kiriti vobel fa ta kul edha jaka kthi ya abu nej odja li hem wa ent edha tyje Dhe ty, Allah, të më shiroftë. Fe gjezek Allahu khajra wa radhije ankë. Allahu që përbleftë dhe Allah të qoftë i knashur me ti. Pse kema berrërteni kebira sikur që po më banë mirë kërë janë plakë. Sikur që kanë banë, që po banë mirë kërë janë plakë. Dhe Shekhe Lbani ka bëha dithin. Sahi. Kjo brah është trajtimi i Kurani dhe Sunnetit, këto janë dritat kuranore, dritat e Sunnetit e pejgamberis a.s., të janë sahabët e pejgamberit alayhis salatu was salam dhe këto janë ato që Zoti ju ngjël xalalu i ka sjellë në librin e vet, i ka sjellë pejgamberis a.s. në hadithët e tjera dhe sahabët kanë çënë dhe nëse kishmi ndonë, më përmend tre ato jo që ka përmendim në Buhariu nga transmetimet e shumta në respektin e prindërve, veçanërisht të nënës duhet me ndejtë deri mëngjes. Duhet me ndejtë deri mëngjes. Mirë pa jashtë ka në deshe me vërtetue në këtë ligjera dhe në këtë varkë të ligjaratave se trajtimi dhe raporti dhe mirësielja dhe bënbërësia ndaj prinderve është e lidhur ngusht me me tauhidin e Zotit, me njësimin e Allahu xhallal xjalalu, me Islamin e se na ka selallahu te bareke u teala dhe na ka bë gatumë ata dhe nuk ka mundësi dikush më ardh me ndaj nda këto mesela, do të mesele, dhe me thonë se kjo është veç respektin e anës është veç, respekti bavës është veç, mos ma përzijt kamin me me respektin e nanës, Allahu xhallal xjalalu i ka bëu bashk. Allahu xhallal xjalalu i ka bëu bashk edhe pse në aspektin juridik dhe aspektin e akides neve nuk themi sa respekti Zotit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 Dhe gjithë shka mu të gjuhë përveç E jo përveç i mu thonë kjo E baza me thonë përveç Ha shalillah Elusim Allahun xhelu xhelaluh, ç Allahu tebaraka ve teala da munson ç me kuptu te vërtetën te vërtetë dhe me ndjej kata. Elusim Allahun xhelu ala ç Allahu tebaraka ve teala na ban ta shofmit e kotën te shmojmë me asajna, Allahu xhelu ala da jap biturit te Kur'anit te Suneit te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhelu ala ç Allahu tebaraka ve teala na zhvesh nga fanatizmi, na zhvesh nga ignoranca, nga këmbullën te kotën. Elusim Allahun xhelu ala ç Allahu tebaraka ve teala na munson ç ti praktiko بنات اشك الله جل وعلا كزبيتنا القران الله تبارك وتعالى ناونسون ان كلش حاجه اشك الله راضي مننا تطبقونا قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين